Martxoaren hogeita zazpian, azte artean. Arratxaldeko zeietan, ipuñaren ordua izango da. Fátima eta Anne Beldur denean, titulupean, San Pedro liburutegian egingo da. Zazpi eta herrietan, elduen txako ipuinkontalaria izango da. Inora doazen, bideak eta bertxe, ulualdiak titulupean, Eto txartelinaren eskutik, San Pedroko liburuterian egingo da. Arratxaldeko zortzietan itzaldia izango da, Udaberri Arabiarra, Urte eta Tagero titulupean, Martxelo Diazen eskutik, zaldiko maldiko elkartean. E, gaueko bederatzietan, eraite taldearen kontzertua egongo da, Burlatako Black Rousen.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 Beltsaren eta laurtar lehen kontzertua egongo da, Iruña zarata abernan,martxoaren hogeita, hamarrean ostiralean zazpietan ipuinkontalaria izango da, Armairua titulupean, Pao malpetiren eskutik altsasuko jourtia kulturetxean egingo da. Gaueko bederatzietan antzerkia, bakarrizketak izango da, bodologguak titulupean. Txintxeta taldearen eskutik burlatako kultur etxean egingo da. Humore zikloa da. Gaueko amarretan zinema izango da. Bertzolari titulupean. Altzatzuko jortua kultur etxean egingo da. Martxoaren ogeita amaikan, larun batan. Goizeko amarter dietatik aurrera, txantreako eskuararen eguna ziko da. Gazte tailerra egongo da. Euskal Jinkana, Globoflexia, Dantzak, Konzentrazioa eta Argaski Mundiala Baskariak, Kantaldi Amaruren Eskutik, trikipoteoa eta Kontzertuak egongo dira Amarter dietan, Maskara Taierra egongo da Hoizeko Amarieta dietan, Aonrezkoa zerke izango da Laura Zorgin Zorgin Zikina, Titulopean Mikel Mikoaren Eskutik, Nafarroako Dantzerke Eskolan, Egingo da Bakarrit, 6 euro balio du. Arratxaldeko bostetan, bardoa, 2 eta 2 eta, finala izango da. Erantzi, milizkorriko, rimak, eska, eskaskoren, e, laizako pil, pil, pil, pilota aldekuan egengo da. Larunbatean baita ere, arratxaldeko zazpietan, maia ingurua izango da. Patriarka kutua hilda eta Ez naiz ni izan titulopean. Iruñerriko txoko feminista, nabarreria amaseian egi, oh, egingo da. Ondoren afari luntza denontzat. Zareinak taldearen bosgarren urte urrena ospatuko da. Baita gaueko bederatxetan ere bertso afaria joan maia eta baialen lujamio Berzolariekin Berako agerramen taldea Ekarten izango da Apirilaren Enbatean, e, igandean e, Arratxaldeko seietan Aurrentxako zinema izango da Pinotxo tituropean Zizur nagusiko kulturetxean Arratxaldeko e, Zazpietan gazki muntaketa izango da Gure Zajaro familia Titulo Pean Etxreako euskalduna bildtokin. Arratsaldeko zorzietan sinema egongo da, betxoolari titulpean altzaasuko joortia kulturitzean. Arratxaldeko bostetan, barda, bi mila eta hamabi finala izango da. Eranzi Bil eskorrikoRIAM eskaskoren artean. Leizako pilota lekuan egingo